Tak pozdravíme šéfa, aby nás požehnám. Namotase, Bhagavatu, Samma sama, sambud se, namotase, Bhagavatu, Aratu, sama, sambudase, namotase, bhagavatu, Arahato samma, sambudase. Tak. Během tohoto kurzu se budeme zabývat ve večerních Damatox Talks šestou kapitolou hm, ty knižky, kterou jsem přeložil. A jedná se pro ty, kdo to neví, o vlastně základní sutru, základní písmo školy Yoga A na základě této sutry pak eh, Maitreya, Bodhisattva Maitreya podle tradice, nebo eh, Asanga, jeho žák, vlastně sestavili Jógačára Bůhmi Šástra, traktát o jednání ve smyslu jógy, který je vlastně hlavní dílo co se týče meditace v severním buddhismu, to je v Číně, v Tibetu a tak dále. A v zemích, odkud, kam se buddhismus pak z těchto oblastí dostal. Yogačára bychom měli vědět, je vlastně s madhyamikou, s školou střední cesty, kterou formuloval Juna jsou vlastně dvě odvětví Mahajánového buddhismu, který se každý učí a vlastně se navzájem doplňují. Obzáště tibetský buddhismus je vlastně kombinace těchto dvou. No a čínský buddhismus hlavně, veškeré hlavní směry čínského buddhismu vlastně se spíše opírají o písmu yogačáry. No a tato knížka má osm kapitol, my se věnujeme kapitole šesté a je koncipována na základě, který se pak drží tež v yogačára, Búmi, šástra, na základě poznání jogy. jakožto třech sfér hm? učení. První je yoga gochara. Hm? Go znamená kráva, čara je co pastvina. Hm? Aby jsme se učili jogu, musíme vědět, kde se na pasem, hm? kde najdeme eh, to, co eh, vlastně se stane základem našeho jednání. Bez toho naše jednání pak bude bez pochopení, ne z pochopení. Proto tak jako kráva musí mít svou pastvinu, tak i jogín musí mít svou pastvinu ve formě jasného konceptu té oblasti, kterou potřebuje znát aby správně praktikoval jogu. A ta oblast vlastně je v této škole je vlastně poznání vědomí samotného. Podle této školy vlastně všechno, co se dá poznat, je vědomí samotné. Nebo naše zkušenost pochází hm, z vědomí. A bez vědomí si ani nedovedeme představit jakoukoliv zkušenost. Když nemáme vědomí, nic nemůžeme okoušet, nic neuděláme vlastně žádný poznatek. Čili poznání vědomí v této škole je poznání všeho. Normálně vždycky v buddhismu mluvíme o šesti druzích vědomí v této škole, pak máme osm druhů vědomí, nebo v některých odvětvích sedm druhů vědomí, v některých odvětvích devět druhů vědomí. Prostě tato škola je, se zabývá tím, jak pochopit vědomí jakožto základ naší zkušenosti. No a to vědomí, které je základ naší zkušenosti, se jmenuje základní vědomí. Hm? Základní vědomí je základ. Bez tohoto základu nepoznáme nic. Hm? A jelikož my jsme, eh, nejsme budhové, právě proto základní vědomí poznáváme přes vědomí individualizující hm? A toto individualizující vědomí se nazývá manas. Manas v této škole rozlišujeme vlastně tři druhy vědomí, rozlišující vědomí, to je šest druhů vědomí, pět smyslů a mentální vědomí. Manas individualizující vědomí, které vidí to základní vědomí jakožto něco, co mu patří. No a pak to základní vědomí, který si přivlastňuje smysly, objekty smyslu a též veškeré informace z našich minulých zkušeností v podobě semen ve vědomí. A ty nám vlastně reprezentují naši realitu. My poznáváme naši realitu na základě těch semen, minulých zkušeností pak podle těchto semen pak jednáme. No a vytváříme karmu. A ty semena vlastně prosicují naše vědomí. Jestliže meditujeme, začínáme si toho být vědom. No a já se nebudu tady příliš rozbírat filozofické otázky jdeme hned k té části knihy, která nás nejvíc zajímá, potom tedy prvních pět kapitol. Se zabývá tím, co je Yoga Gočara, co je vlastně pastviště pro yoginy, aby pochopili vědomí. Aby jestliže pochopí vědomí, můžou správně praktikovat, jestliže nepochopí vědomí, jejich praxe vlastně nemá solidní základ. No a na základě pochopení vědomí, kterému se věnuje věnují prvních vlastně prvních pět kapitol. První kapitol je úvod. Ten úvod se děje vlastně je jak v čistých sférách, tak i tady na zemi, ve Vajšáli. Podle této tradice Buda učil vlastně tři kola darmy. První v Banárez. To všichni známe čtyři vznešené pravdy, pak v, v Rajgir, Rajagaha, tam učil eh, Pragya Paramita, hm? transcendentální moudrost, která tvrdí, že vlastně jediný, co můžeme poznat a jediná skutečnost je skutečnost takovosti, což je nedualistické Nedualistické eh, nazvání prázdnoty. No, a eh, tato škola podle této tradice je vlastně učení definitivní, a to tvrdí, že vlastně naší podstatou je vědomí, které samo o sobě je takovost. Jelikož my nepoznáme, takovost vědomí, nacházíme se ve stavu eh, utrpení, ve stavu neplnosti. Protože takovost neboli prázdnota v nedoristickém smyslu je plnost všech jevů. Hm? My většinou, když slyšíme slovo prázdnota, si představujeme něco, že něco někde chybí. Hm? Ale v, v indické filozofii, obzáště v nedualistické filozofii, prázdnota je právě plnost všech jevů. Jevy nemůžou být jiné, než tak, jako, jak jsou. Protože vše, co poznáváme, je závislé vznikání, proces. A proces je právě tak, jak je. A to poznání toho, tak jak je, je právě poznání prázdnoty. <hým> Protože v procesu nemůže existovat žádné jádro. Kdyby existovalo jádro v procesu, nebyl by to proces. A v procesu musí být všechny veličiny tvořit jeden celek. Jinak proces nemůže být. A ty veličiny, které tvoří jeden celek v procesu, to je právě takovost. Tato, tato takovost existuje též v v tom nejvyšším smyslu, v absolutním smyslu a existuje to v relativním smyslu. A plné poznání je, když relativní a absolutní, konečné, nejvyšší, to je jeden celek. Jeden harmonický celek. A toho chceme dosáhnout zkoumáním vědomí. Tedy první kapitola je úvod, Druhá kapitola vysvětluje, co je nejvyšší pravda. Třetí kapitola vysvětluje strukturu vědomí. Hm? Šest druhů rozlišujícího vědomí, individualizující vědomí a základní vědomí. Čtvrtá kapitola vysvětluje tři Tři druhy podstatnosti, které můžeme poznat v realitě vědomí. No a pátá kapitola, čtyři druhy nepodstatnosti, které poznáme na základě podstatnosti. No a nakonec dostaneme do šesté kapitole. Šestá a sedmá kapitola. Šestá kapitola je tedy sama To jsou otázky majtry. Sedmá kapitola je praxe dokonalosti, která právě vede do naplnění, do stavu budovství. No a osmá kapitola jsou otázky Manžušriho, tady ho máme, bodysatvy moudrosti, který vysvětluje vlastně ovoce správného jogínského jednání. Tedy Probuzení samotné, tedy plnost samotná. Čili máme vlastně tři základní sféry učení: sféru poznání, vědomí, jakožto všeho, co můžeme v naší zkušenosti poznat? Sféru správného jednání na základě tohoto poznání. No a nakonec sféru naplnění na základě správného jednání. No a teď půjdeme do šesté kapitoly, nebudu se rozvádět. No a vezměte si knížku. A můžeme začít číst. Každá kapitola jsou vlastně otázky různých bodhisatů. A Buda odpovídá na tyto otázky. A tato kapitola jsou otázky Maitreji. A Maitreja je budoucí Buddha, který... Se nachází v nevytušitel, až přijde jeho čas, tak se objeví v tomto světě utrpení, aby učil vlastně podle této tradice, aby osvobodil bytosti tím, že poznají vědomí. Čili je to vlastně první patriarch, školy pouhého vědomí. Tato škola yogačára se teď jmenuje škola pouhého vědomí. No a tato kapitola tedy je o józe. Hm? Další kapitola je o dokonalostech. a Yoga v buddhismu znamená praxe Utišení a vhledu šamata a vypašana. To je yoga. Ale v praxe šamata a vypašana se nedá se v ní dokonalit, pokud nepoznáme ostatní dokonalosti. No a v praxe šamaty a vypašany, jestli je správně poznaná, pak je. Srovnávána v, transcendentálních moudrost, v sutrách transcendentální moudrosti, jakožto k slunci a měsíci, který ozáhuje naše vědomí. Hm? Jestliže máme ve vědomí měsíc šamaty a slunce vypašany, vše se naplní. Hm? že se naplní světlem moudrosti. A světlo moudrosti je to nejlepší, co můžeme v životě dosáhnout. Všechno ostatní je vlastně nepodstatné. No a co se ptá, co je první otázka Maitreji? Při této při té příležitosti se bodhisattva Maithreja zeptal Budhy. Hm? světem uctívaný hm? Bhagavan, co je základem praxe bodhisattvy a jak prodlévá v praxi meditace a utišení, v meditace utišení a v podle velkého vozu? Hm? Velký vůz znamená Mahajána, samozřejmě. Hm? A proč se to nazývá Mahajána? Protože ten, kdo praktikuje velký vůz, nevěří v osobní probuzení. Hm? Věří v probuzení společně se, se všemi bytostmi. Protože právě v této škole vědomí je, Takovost, hm? když poznáme takovou zvědomí, eh, nic jiného než takovost nevidíme. Takže, eh, jestliže poznáme takovou zvědomí, máme univerzální sféru probuzení, máme Univerzální jednání ve svůj prospěch, stejně tak jako ve prospěch druhých, protože nerozlišujeme mezi subjektem a objektem. Toto rozlišení je vlastně zdroj naší nevědomosti. Máme moudrost práznoty nejen osob, ale práznoty všech jevů. Protože takovo svědomí právě je základem prázdniny všech jevů. No a velký vůz též předpokládá velké úsilí, velké prostředky. Z toho se vyvíjí tež tantra. Velký Velké ovoce, což je budovství. Budovství je v této škole vlastně stav není eh, tak historický Buddha. ten se stává jenom pouze, eh, a jen vlastně úkazem eh, takovosti vědomí, eh, aby ukázal. Jeho funkce je ukázat takového svědomí. No a pak perfekci ve všech dokonalostech, která patří pouze budoumi, který vlastně představuje tuto takovou svědomí. No a jestliže se chceme tedy stát buddhy, co je základem naší praxi bodhisattva v původním buddhismu, Není nikdo jiný než Budha ve svých minulých zrozeních. Ale postupem času bodhisattva, hinduismus ovlivnil buddhismus, buddhismus zase ovlivnil hinduismus a bodhisattva se znává, stává stělesněním ideálu. Aby jsme ideál vstřebali. Nejlépe ho střebáme tím, že si ho stělesníme. No a tak Avalokitešvára, jako Šiva, se stává stělesněním velkého soucitu, Manžushri se stává stělesněním velké moudrosti. A tím, že meditujeme na toto vtělení těch cností, které potřebujeme k probuzení, vlastně si Nejsnadněji tyto cnosti přivlastňujeme. No a e, tak máme dvě otázky, tedy, co je základem praxe Bodhisattva. Bodhisattva je ten, který vlastně Bodhisattva znamená, Satva je bytost a Body je probuzení. Bytost, která se probudila. Probudila tady v tom smyslu, že poznala iluzornost subjektu a objektu. Tedy, jestliže poznala iluzornost subjektu a objektu, nemůže věřit v individuální probuzení a věří v univerzální probuzení. A univerzální probuzení se nachází pouze a jen ve vědomí. Jestliže poznáme vědomí, poznáme univerzální probuzení. Tak tedy dvě otázky, jak prodlévá a co je základem. Jak prodlévá bodhisattva v praxi meditace utišení a vledu a co je základem jeho praxe. No a co na to Budha odpovídá? Když bodhisattva praktikuje meditaci utišení a vledu ve smyslu velkého vozu, měl by vědět, že jeho základem je učení. Hm? Zde dharma, dharma má, ti, co studují buddhismus, by měli vědět, dharma má mnoho, mnoho různých významů. Hm? Vlastně všechny fenomény, které vnímáme, jsou tež dharmy. Hm? Na učení je též darma, moralita je též darma. A existuje článek, kde vypočítali asi na, na skoro 40 různých významů podle kontextu slova darma. Dharma je z hlediska linguistického, je svabhávam dárety, to, co drží vlastní podstatu, to je dharma. Co je základem učení, které spočívá na iluzorních. Měl by vědět, že jeho základem je učení darma, hm? ve smyslu darma, ale v přeneseném smyslu taky veškeré naše poznání, veškeré na... veškerá naše zkušenost. Je, da, je učení, které spočívá na iluzorních slovech. To je důležité. Hm? Učení spočívá na iluzorních slovech. Proč? Protože hm, slova jsou iluzorní. A bez slov žádné učení není. Hm? Jakmile otevřeme ústa... Hm? Přichází iluze. To, na čem ulpíváme, hm? jsou slova, není skutečnost. Na skutečnosti se právě nedá. Skutečnost je skutečnost, protože se na ní nedá ulpívat. Na čem ulpíváme, to jsou slova, které tu skutečnost označují. Ale bez označení skutečnosti my žádnou skutečnost Těžko si můžeme jasně představit. Proto potřebujeme. Žádná škola v buddhismu dává takový důraz na studium, právě jako yogačára. Přesto začíná tím, že veškerá slova jsou iluzorní. Protože to, na čem lpíme, to jsou slova, ne realita. A my potřebujeme. Slova jen k tomu, aby jsme realitu poznali. Jestliže realitu správně poznáme, no pak už slova žádný nepotřebujeme. Pak ale můžeme používat slova bez ulpívání. Rozdíl mezi námi a budhou je, že budha používá slova stejně jako my, ale absolutně na nich neulpívá. To je rozdíl mezi moudrým a pomateným. Moudrý používá slova, ale neulpívá na nich. Člověk pomatený, jako jsme my, používá slova, ale ulpívá na nich a hádá se. Hm? Tak to je, tak to není, tak to musí být, hm? tak to nemusí být, to se mi líbí, to se mi nelíbí. Hm? Čili... My, na čem píme a co tvoří naší realitu, která je vznik závislé vznikání, jsou vlastně slova, koncepty. Není to realita sama. Právě první věc v praxi meditace je rozlišit mezi slovem a realitou. to co můžeme nazvat, jak pravý moudrý Laoc, pročiňný je to není to nic cizího. Tao te -tím začíná s tím Tao, které se dá vyslovit, není věčné to. A stejně tak realita, která se... Dá zprostředkovat slovy, není věčná realita. No a proto náboženství je tež proces. To co, to, co věříme dnes, jako křesťanství nebo islám, není to, co věřili naši předkové. Je to tak? Kdyby se divili otcové z pouště, kdyby tady šli do kostela někam, tak by se moc divili, že to je to, co praktikovali v poušti za, za doby Byzance. Stejně tak dnešní buddhismus je, jak se praktikuje, je velice, velice odlišný od toho, co praktikovali, praktikovali žáci buddhy. Přesto je to buddhismus. Ale aby jsme poznali, co skutečný budismus je, musíme použít slova k tomu, aby jsme, použili, aby jsme poznali realitu. A pak můžeme se od slov odpojit. Jestliže nepoznáme realitu, tak držíme se slov. Tím, že se držíme slov, tvoríme konflikty v sobě a v druhých. Právě proto základem praxe nedualistické praxe meditace je poznání, že vše, co se dá vyjádřit slovy, je a priori iluzorní. Protože slovo právě dává do naší reality skutečnost objektu a subjektu, který tam není a to je třeba poznat. Jestli já řeknu tady židle nebo lampa nebo pěkný ptáček, no, tak mám představu, že ten objekt existuje venku. Hm? A je to něco, čeho se můžu chytit, a co tam skutečně je. A stojí tam. Je to tak? Jenom, že taková ryba vidí stůl, nebo vidí pěkný ptáček, nebo vidí knížku. No a říká jí to něco absolutně jiného. Pták taky. Je to tak? Jelen taky vidí stůl. A kdo má pravdu? My nebo on? Kdo sní? On sní nebo my sníme? O opravdovém stolu? O opravdovém Honzovi? O Zuzaně, Zuzanne? O pravdovým Damadipovi? Skutečně existuje kromě nás? Nebo je to jenom sen? To, co... Nám dává pojem Damadipy nebo Zuzany jako něco, co stojí kromě nás a co má vlastní autentickou existenci nezávislou na celku. Není nic jiného než slovo, koncept. No a my právě chceme poznat iluzornost těchto konceptů aby jsme se dostali do reality. A jeho příbitek, tedy dvě otázky, co je základem praxe Borisatvi, to je poznání iluzornosti slov. Hm? No a učení je nám zprostředkováno prostřednictvím slov. Bez slov nebude žádné učení, žádné náboženství, žádná... Darma. Hm? Ale ty slova sami jsou iluzorní. A když nepoznáme je jako iluzorní, no tak pak s, s budem, se z nás fundamentalisti a budeme si myslet, že jedině to, co učil ten, anebo ten je pravý a to, co učil zase ten, to jsou nesmysly. No a veškeré konflikty vznikají s tím, že si privlastníme slova učení jako realitu. Místo toho, aby jsme Pochopili, že to je jenom prst, který ukazuje jenom měsíc a ten se musíme poznat. A jeho příbytek, který neopouští, je odhodlání dosáhnout toho nejvyššího probuzení. Hm? Nejvyšší probuzení je spojeno se vševědoucností. Hm? A vševědoucnost patří... Čemu? patří vědomí takovosti. Buddha nepotřebuje nic hledat, všechno odráží ve vědomí tak, jak je, jako v zrcadle. No a proto, jak začíná praxe bolisatvou podle tohoto pochopení? Tím, že Pochopíme iluzornu slov a bereme na sebe přísli Borisatu, že nezastavíme se, dokud nedosáhneme naše vědomí se nestotožní s takovostí. No, čili to je vše Veškeré aspekty našeho poznání. Naší zkušenosti se budou odrážet v našem vědomí jako v zrcadle. Hm? Proto eh, ideál praxe v této škole je přeměna rozlišujícího diskriminačního vědomí v moudrost, v nerozlišující moudrost. Nerozlišující moudrost neznamená, že nevidí stůl, nevidí Okno nevidí dům, ale že je vidí jako něco, co je neodlišné od vědomí, které je neduální. Je odráží jenom tak, jak je. Čili je vidí. Veš všechno, co můžeme chytit, je pouze koncept. Realitu chytit nemůžeme, proto ta realita je nedualistická. Tu realitu, co chytáme, to je realita našich konceptů. Tu eh, ženu, kterou chytáme, to už tam dávno není. To je obraz v našem vědomí. Hm? Dům, který chytáme, už tam tež dávno není. Nic netrvá v realitě protože realita, jak se učíme v meditaci, je to, co vzniká a zaniká ve stejném okamžiku. Hmota vzniká a zaniká na stejném místě. To tvrdí dneska věda, no, buddhisti to tvrdili před tisíci lety. Když něco vzniká a zaniká na stejném místě, kde to vzniká, kde to zaniká? Hm? V diamantové sutře, která je vlastně základ učení zenu, tež. Začíná stejně podobnou otázkou, co je praxe bodhisatvy. Praxe bodhisatvy je príslip dosáhnout nejvyšší budovství tím, že, príslip, že spasí všechny bytosti, ale žádnou bytost nevidí. Jak může spasit všechny bytosti a žádnou bytost nevidí? Hmm? Co myslíme? Hmm? Davide jak spasí všechny bytosti. Hmm? Buda je taky nespasil, je to tak? Furt tady jsme. Ale přesto recitujeme su to srdce, gaté gate, para gate, parasamgate, sváha. ve stavu odchodu na druhou stranu společně se všemi bytostmi. Kdo může odejít společně se všemi bytostmi? Neduální vědomí? <laughs> Je to tak? Dobře, tak aby jsme... došli trochu dál, o tom bychom se mohli bavit dlouho. A je v tom mnoho, mnoho různých filozofických aspektů. Iluzorní vlastně znamená, má dva aspekty. Iluzorní je to, co nemá žádnou podstatu, hm? jakožto prelud nebo, vý, nebo výtvor kouzelníka. A v iluzorní je tež koncept. No a poznání iluzornosti je poznání, že vlastně z hlediska pravdy nejvyšší, jak to, co nemá podstatu, jako sen, jako přelud, jako druhý měsíc, co vidíme nemocným okem a tak dále, vlastně není příliš odlišné od těch konceptů, které my používáme a bereme za realitu. Čili máme dva druhy iluzornosti, sice nejsou stejné, ale tež nejsou rozdílné. Naši koncepty nejsou ve své podstatě, nejsou rozdílné od přeludu, které vidíme ve snu, nebo od kouzel kouzelníka. Jestliže poznáme vědomí, začínáme si to být vědomí, No, a to je vlastně tedy základ, tež v tomto pojetí, základ praxe buddhisatu, základ nedualistické praxe. No, a tím pádem, jestliže v tradici, tak jak se praktikuje v Číně, v Tibetu a tak dále, v Japonsku, v Koreji, ve Větnamu, jak začínáme vlastně buddhistickou praxi? Tím, že na sebe bereme sliby bodhisatvů. Každý bodhisatva má své sliby. I je v tom nejvyšším smyslu. I my, malí Borisatva, se stáváme Borisatové tím, že na sebe bereme sliby. Každý bodhisatva, Buddha, tež má sliby. Které realizuje ve stavu budhoství. Základní sliby, které každý na sebe bere, když se chce stát Borisatou, je: Jung sem u pian še jen tu, fana Co to znamená? Jung sem u Prísahám, nebo beru na sebe zodpovědnost, že nejen převedu sebe na druhou stranu, ale převedu všechny bytosti. Tak jsem úplně jen útěň, že jen to, prísahám, nebo beru na sebe zodpovědnost, mám slib, že nejen zbavím sebe všech nečistot vědomí, ale zbavím všech bytostí nečistot vědomí. To je důležité. Za třetí, Fámen Vurian ši, Šijenš je slibuju, slibuju a beru na sebe, že se naučí všechny darmy, nejenom buddhismus. Proto Borisatova se musí učit všechno, když se chce stát Buddha. I lékařství, i jazyky, i umění a tak dále, aby mohl použít své vzdělání k tomu, aby získal bytosti pro cestu a ukázal jim, co je vlastně skutečnost, ve které žijí. Protože my se realizujeme tím, že něco děláme. Když to děláme dobře. tak lehce se získá, získáváme pro cestu. Protože jsme schopní vidět ten objekt a sami sebe jako jeden celek. Pokud nemáme zkušenost tuto, tak to, co děláme, je chaos. Protože objekt a sebe vidíme jako dvě rozličné reality. To je tež učení taoismu. Hm? Četl si Zhuangzi nebo Laozi. Hm? zkušený ať děláme cokoliv, když nabídeme mistrovství v tom, co děláme, nerozlišujeme mezi tím, co děláme a, tento, a, a tím, kdo dělá. Tady Honza je kuchar, Tomáš, máte taky v Johnce příběji kuchare, který vlastně rozporcuje vola a žádnýho vola nevidí. Vidí jenom nůž a mezi prostor, mezi těma šlachama. Tím pádem přestává pro něj vlastně rozdíl mezi tím, kdo dělá a toho, co je děláno. No a tady se dostáváme vlastně proto, tato škola obzvláště um se líbila čínským učencům, protože tam. V čínské filozofii najdete mnoho, mnoho podobných úvah. Tady čtyři základní sliby Borisatua: převedu všechny bytosti na druhou stranu, nejenom sebe, vyčistím všechno vědomí, nejenom sva, své, naučím se všechno a dosáhnu to nejvyšší probuzení spojené se všem vědoucností. Hm? Čili budu jenom odrážet fenomény tak, jak jsou. Hm? Tím pádem budu moci pomoct všem bytostem. No to je praxe zenu tež. Hm? Když Zametáme, jenom zametáme, když varíme, jenom varíme, když sedíme, jenom sedíme, když mluvíme, jenom mluvíme. Jestliže takto jednáme, pomalu mizí rozdíl mezi tím, kdo jedná a objektem jednání. No to je pak nedualistická praxe, to je zen. No a tato praxe je založená na tomto písmu. Maitreya se dále ptal Budhy. Světem uctívaný. Podle vašeho vysvětlení existují čtyři předmětné objekty. Nemohl jsem najít lepší slovo na to vastu. Vastu znamená vlastně v sanskritu věc. Podstatná věc. Jako senzitivita oka je vastu a barva je vastu. Kdyby nebyla senzitivita oka a nebyla barva, no tak nic nevidíme. Čili vlastně podklad naší zkušenosti. To se nazývá vastu. Základ. Proto já jsem to přiložil jako předmětné objekty. To znamená objekty, které vlastně skutečně poznáváme tak, jako když vidíme, máme senzitivitu oka a barvu. To je podstata našeho vidění. Když tam nejsou, no tak nevidíme nic. Stejně tak, když meditujeme šamatu a vypasanu, máme čtyři předmětné objekty, že si, je, že že je pochopíme. Naše praxe šamaty a avipassani bude mít pevné základy z hlediska této tradice, která tvrdí, že kromě vědomí vlastně v naší zkušenosti nic nemůžeme poznat. Protože vědomí je takovost, je nedualistické. Proto může odrážet všechny věci. Nehledě na to, jestli jsou dobré, zlé. Proto budá učí v terváně, jako mahara, suta, učí svého syna, aby byl jako země, protože země ať už do ní dáme. Výkali nebo voňavku, všechno přijme, aby byl jako voda, protože voda, když do ní hodíme, když do ní se vyčuráme, nebo když do ní hodíme kytky, všechno odplaví, aby jsme byli jako oheň, všechno spálí, aby jsme byli jako vítr, všechno odvaje. A pak. Vlastně potom, co ho učí, aby se staly jako tyto fenomény. Pak ho učí nestálost všech jevů a nakonec ho učí meditaci na dech. Hm? To je zajímavé. Teď tady taky probíráme meditaci na dech. Hm? Tak ráno jsem se zmínil o těch elementech. Hm? Teď v Indii budu mít kurz právě první meditaci na dech. Zase to obrátím. A pak... Meditace na elementy. Ty dvě meditace se doplňují. Jestliže víme, máme zkušenost skutečného dechu, máme zkušenost elementů. Ty dvě zkušenosti se nedají oddělit. No a teď ty čtyři předmětné objekty, jež poznává meditující v praxi v osvojování si v praxe samaty a vypasaní. A ty jsou důležité, protože stojí za to, se na tím zamyslet a vidět to v meditaci samotné. Je důležité poznat, aby jsme pochopili tuto tradici, že vlastně ať už praktikujeme šamatu či praktikujeme vypasanu, veškeré objekty meditace jsou pouze a jen mentální objekty. V meditaci nemůžeme mít objekt, který není mentální. No a vývod z toho je, obzáště tato škola je založena na praxi samády, a je spojená se, vlastně, se, s učením Yoga Sutera od vlastně Skutečná yoga je poznání aktivity vědomí. Poznáním aktivity vědomí se vědomí utiší. A stav samády je vlastně hlavní yoga, protože ve stavu samády vlastně ten iluzorní rozdíl mezi subjektem a objektem mizí. A podle této školy tento stav je skutečným stavem. Teď taky vlastně, co zažíváme, není nic jiného než vědomí proč to nevidíme, že jediné, co zažíváme, je vědomé. Protože se chytáme objektu jako něco vnějšího. Když ale nedáváme pozor na nějaký objekt, kde prodlévá vědomí. Hm? No to je otázka. Třeba se nad tím zamyslet. Když Pozornost na nějaký objekt, no tak pak mám dojem, že ten objekt je něco vnějšího. Ale když neupchu pozornost na žádný speciální objekt, vím, že ten objekt je venku. Hm? Třeba se zamyslet, zkoušet. Takže poznáním toho, že všechny objekty meditace jsou vlastně jen a pouze mentální objekty, můžeme dojít k tomu, že vlastně kromě mentálních objektů nic jiného nemůžeme poznat. Ale to neznamená, pozor, to neznamená, že jestliže tenhle, tohle tenhle ten dům je v mým vědomím, tak bych si ho mohl odníst někam jinam. <laughs> já, já se ho někam jinam odvísť nemohu. Hm? To je tajemství závislého vznikání. Závislé vznikání je vědom. Ne tento dům. Ale tento dům se od závislého vznikání nedá oddělit. Ale o tom budeme mluvit později. Tak jaké máme tedy předmětné? objekty, když se učíme meditaci. Pokud jsme nedosáhli přímého poznání nedualistického reality, pokud jsme nepoznali takovost, pokud jsme nepoznali nirvánu, tak vlastně jediný, co můžeme poznat, to jsou, to jsou obrazy ve vědomí. Hm? Ten obraz, co tady vidím, ty lotusy, to jsou obrazy ve vědomí, Petra je obraz ve vědomí, hm? Dech je obraz ve vědomí. Proč? oč je dech obraz ve vědomí. Ten skutečný dech je vítr nemůže nikde stát. Víte nemůžeme nikdy chytit. Je to tak. To, co chytíme, to je obraz větru. A to chytíme na základě toho. Bezprostředního doteku s dechem, což je vlastně vibrace, hm? což je element větru. No a na základě toho my si uděláme obraz, že je tam nějaký dech. Hm? No a to, co vlastně u čeho můžeme zůstat, pak v meditaci, to není dech samotný, to je obraz dechu, to je koncept dechu. Opravdový dech nemůžeme nikdy chytit. A jestliže tento obraz dechu ve vědomí analyzujeme, tak pak praktikujeme vypasanu. Jestli ale zůstáváme u stejného obrazu, praktikujeme samatu. No a teď vlastně pokud jsme nedosáhli přímého poznání nejvyšší reality, která se nedá chytit, vlastně co chytáme, to jsou pouze a jen obrazy ve vědomí, nic jiného chytit nemůžeme. Čili pokud nemáme přímou zkušenost reality, tak jak je, která se nedá chytit, ať už to nazveme nirvánou, nebo takovostí, nebo Bohem, nebo cokoliv, no tak co vlastně my chytáme, to jsou obrazy v našem vědomí. A ty, to jsou vlastně ty koncepty, ty jména, kterými my si realitu upravujeme. No a ty koncepty a ty jména a tak dále jsou základem naší libosti a nelibosti, kterou, která nás už vlastně doprovází od. Samého narození. Tak, jestliže pracujeme tedy ve smyslu samaty, pokud jsme už nedosáhli cesty přímého poznání cesty, bezprostředního poznání cesty, no tak. V Samatě my udržujeme stejný obraz ve vědomí, tím pádem se dostaneme do stavu Dáry. Z Pratyaháry, první musíme začít s Pratyahárou, obrátit smysly dovnitř, pak Dárana, to je stejný Vioze, pak musíme ten, se držet toho objektu. No a Když se držíme toho objektu, tak pak můžeme splynout s tom objektem, to je Diana. No a když splinem s tím objektem a stane se to pro nás spontánní stav, no tak to je samády. Jestliže ten objekt je objekt, který se dá chytit, no tak je to světské samády. Sabīdža samády. Jestliže se nedá chytit, jestliže je to ta nejvyšší realita, tak je to nirbīdža samády. No a co se nedá chytit? Prázdnota, beznakovost a bezprání. Prázdnota, beznakovost a bezprání nebo bez chtivosti, to jsou tři vlastně brány do nejvyšší reality. V buddhismu. Jestliže jsme poznali nejvyšší reality, mohli jsme ji poznat jenom tím, že jsme prošli těmito třemi bránami. Jestliže meditujeme na nestálost jevu, projdeme tam bránou čeho? Bez znakovosti objektu. Nedá se, žádný objekt se nedá chytit na základě znaku. Jestliže tam se dostaneme na základě koncentrace, pak s jakou bránu projdeme? Bez chtivosti. A jestliže se tam dostaneme na základě moudrosti, jakou bránou projdeme? Práznotou. To jsou tři brány do nejvyšší reality. A aby jsme měli bezprostřední. Zkušenost této reality, aby jsme poznali vědomí, které může tuto realitu vnímat. Potřebujeme, potřebujeme praktikovat buď s, s, s obrazem, jsme to tady nazvali, s rozlišením, to je vypašená. A s obrazem bez rozlišení, to je samata. Teď, když jsme poznali hm, tu nejvyšší realitu, přijde k tomu třetí objekt. A ten se tady nazývá hranice předmětnosti. A hranice předmětnosti má dva aspekty. Jávat bávi, Bávitata a Jatá Bávitata. Jávat Bávitata je. Hranice předmětnosti ve smyslu nestálosti. To znamená pět agregátů existence. Oko, barva, sluch, zvuk, mysl, objekt mysli. To jsou hranice předmětnosti. Kromě to jsou těch pět agregátů, tím, že vidíme oko, vidí barvu, No, tak tam musí být príjmutí objektu, což je počitek, agregát počitku, musí tam být předmět, barva, což je forma, musí tam být eh, znak objektu, bez znaku objektu žádný objekt nemůžeme chytit, musí tam být vůle, která nás k tomu objektu vezme, je to tak? No, a musí tam být rozlišení to objektu, který je, na základě předešlého. Jakmile je dotyk, máme pět agregátů, a pět agregátů je všechno, co můžeme v přechodné realitě poznat. Nikdo nepoznal něco ve světě, co je nad pěti agregáty. Kdo to poznal, tak poznal rohy králíka. Vlastně na želvích, kronýhrích hm? poznal iluzorní realitu. No a tato realita je v rámci, může existovat v rámci takovosti. Ja tá bávi tata. Kdyby nebyla takovost, no tak tato realita by nemohla existovat. A takovost má jak aspekt nejvyšší reality, tak je aspekt přechodní reality. Jestliže ty dva aspekty spojíme v perfektní jeden celek světskou zkušenost a nadsvětskou zkušenost, nacházíme se v takovosti. No a pak je uskutečnění veškeré činnosti, i z hlediska světského, i z hlediska nejvyššího. Jsme plní, naplněni, nic nechybí. No a to je ideál. A toto uskutečnění veškeré činnosti, kária špaty má světskou stránku a má tu absolutní stránku. Světská realita, a realita absolutní tvoří jeden celek. To je, co chceme. To je nedualistická. nedualistický přístup k probuzení.